«По третє, містер Гаррі Поттер!» – оголосив Дамблдор. У зелі запала мертва тиша. За його витримку і фантастичну відвагу я нагороджую Гриффіндор шістдесятьма очками. Щенився неймовірний галас. Ті, хто вмів не тільки вирещати до хрипоти, а й додавати, швиденько змикитили, що Гриффіндор тепер мав 472 очки. Рівно стільки ж, як і Слизерин. Вони зрівнялися в боротьбі за кубок. І якби Дамблдор дав Гаррі бодай ще одне очко, Дамблдор підняв руку. Поступово, всі знову затихли. «Відвага буває різною», сказав усміхаючись Дамблдор. «Треба бути дуже хоробрим, щоб чинити опір ворогам. Але потрібна не менша хоробрість, щоб чинити опір друзям. Ось чому я даю десять очок, містерові Невілу Лонгботому. Якби хтось стояв неподалік від великої зали, він міг би подумати, що там стався вибух. Такий неймовірний галас зчинили за своїм столом грифіндорці. Гаррі, Рон і Герміона кричали і верещали, зірвавшись на ноги, тоді як Невіл, Блідиві несподіванки, зник під цілою купою учнів, що кинулися його обіймати. Він ще ніколи не здобував для Гриффіндору жодного очка. Гаррі, не перестаючи кричати, штурхонув Рона під ребра і показав на Мелфоя, який не зміг би мати ще дурнішого і шокованішого вигляду, навіть якби його закляли тілов'язом. «А це означає!» – вигукнув Дамблдор, перекрикуючи ураган оплесків. Адже навіть Рейвенклов і Гафелпаф святкували поразку слизерину що необхідно трохи змінити декорації. Він плеснув у долоні. Зелені полотнища відразу стали яскраво червоними, а срібні – золотими. Величезна слизеринська змія зникла, а на її місці постав гігантський грифіндорський лев. Снейп тиснув руку професорки МакГонегел і з усіх сил намагався видушити з себе усмішку. Його очі зустрілися з очима Гаррі. І Гаррі відразу відчув, що Снейпове ставлення до нього не змінилося ні на йоту. Та Гаррі це не турбувало. Він чомусь вірив, що наступного року життя в Гогворці налагодиться, і все знову буде нормально. Це був найкращий вечір у житті Гаррі. Кращий і від виграшу у Квідич, і від Різдва, і від перемоги над гірським тролем. Він запам'ятає його назавжди. Гаррі вже майже забув, що мали ще оголосити результати іспитів. Але ця мить настала. На їхнє превелике диво вони з Роном отримали добрі оцінки. А Герміона, звичайно, була першою у списку найкращих учнів цього року. Навіть Невіл якось проскочив. Його добрі оцінки з гербалогії перекрили незадовільні результати зілля і настійок. Правда, вони сподівалися, що Гойла, тупість якого дорівнювали його підлості, виженуть зі школи. Але й той примудрився якось.